«Щасливий кінець!» Через кілька днів після того, як вони його сюди кинули, на дворі встановили шиби на цю. Її було видно з маленького віконця і його камери, якщо стати на піддоні і притулитись обличчям до град. Хтось би здивувався, що в'язень так старається себе помучити, але чомусь йому це було потрібно. Може, у цьому весь сенс? То був великий дерев'яний поміст із перекладеною та чотирма акуратними зашморгами, І люки в підлозі. Тож треба було лише смикнути важель, щоб чотири шиї зламались, як гілочки. Цікава штука. Існують машини для сівби зерна, машини для друку на папері. Здається, машини для вбивства людей теж існують. Можливо, саме це мав на увазі Морвер, коли базікав про науку кілька місяців тому. Кількох людей повісили одразу після падіння фортеці. Тих, хто працював на Орсу. Комусь була потрібна помста. І кілька бійців, тисячі мечів... Мабуть, ті відчудили щось справді погане, адже під час грабунку існує не так і багато правил. Але останнім часом не війшли нікого. Сім чи вісім тижнів. Можливо, варто було врахувати дні, але що це змінить? Кінець наближається. У цьому він був упевнений. Щоранку, коли в камеру проникали перші промені, Тіпило прокидався і гадав, чи це не останній ранок у його житті. Іноді він шкодував, що пішов проти Монзи. Але лише тому, що це закінчилось ось так – а не тому, що він жалкував за тим, що саме так вчинив. Мабуть, його батько цього б не схвалив. Мабуть, його брат посміявся, б і сказав, що чогось мудрішого від нього і не чекав. Безсумнівно, Руд Тридуба похитав би головою і сказав, що це йому аукнеться. Проте Тридуба був мертвий разом із його ауканням. Брат Тіпала був покотьком із обличчям героя, і його насміх уже нічого не важив. А Батько пішов на той світ і лишив його самостійно торувати собі шлях. У домому всі добрі люди а заодно і добрі вчинки. Час від часу він гадав, чи виплуталась Карлот Данейдер із неприємностей, у якій, мабуть, утрапила через його невдачу. а чи Каліка таки дістав її. Цікавило його також, чи вбила Монза Орсо, і чи після цього заспокоїлася вона нарешті. Гадав, хто той виродок, що з'явився ні звідки і жбурнув його через усю залу. Навряд чи він уже дізнається відповіді, але таке воно життя. Ти не завжди отримуєш відповіді на всі запитання. Він саме стояв біля вікна, коли почув брязки від ключів у коридорі і майже всміхнувся полегшено від усвідомлення того, що прийшов у його останній час. Він зістрибнув з піддона. Права нога досі боліла в тому місці, куди Любчик встромив ножа. Випроставшись, став обличчям до металевих дверей. Він і не думав, що вона прийде особисто, але зрадів, що прийшла. Зрадів, нагоді ще раз глянути її очі, навіть якщо поряд був тюремник із півдюжини вартових за компанію. Вигляд вона мала такий, що любо глянути. Не така виснажена, як раніше. Чиста, спокійна, елегантна і розкішна. Наче вкоронована особа. Складно повірити, що вона колись могла мати з ним справу. «Ви тільки подивіться», – сказав він. «Велика герцогиня Меркато. Як до дідька ти вибралася з тої колотнечі такою прекрасною?» «Пощастило». «Он як. А мені ніколи особливо не щастило. Тюремник відімкнув камеру і штовхнув скрипучі двері. Підійшли двоє вартових і вдягнули кайданки на зап'ястки Тіпола. Він не бачив сенсу опиратися. Лише я зганьбився б. Його вивели в коридор до неї. «Ми з тобою промірили чималий шлях, чи не, так, Монзо?» «Так», – сказала вона. «Але ти зрештою збочив із нього Тіпола?» «Ні. Я знайшов там себе. То тепер ти мене повісиш. Його не надто втішала ця думка, але я особливого смутку не викликала. Принаймні, це краще, ніж гнити в камері. Вона довго на нього дивилась. Блакитні очі, холодні. Дивилась на нього так само, як тоді, коли вони вперше зустрілись. Так ніби нічого з того, що він може вчинити, її не здивує. «Ні». «А?» Цього він не чекав і відчув майже розчарування. «То що тоді?» «Можеш йти». Він кліпнув. «Можу йти?» «Іди, ти вільний». «Не думав, що досі тобі небайдужий». Хто каже, що ти мені хоч колись був небайдужий? Я роблю це заради себе, а не заради тебе. Досить із мене помсти. Тіпло пирхнув. І хто, блядь, міг би подумати? Кабрільська різничка, талінська смія і водночас сердечна жінка. Я дав тобі чхати на правильні вчинки. А дав милосердя і боягузтво одне й теж. Можеш вважати мене боягузкою, Я це переживу. Але ніколи сюди не повертайся. Моє боягуство небезмежне. Вона зняла з пальця перстень. Той великий з кривавим рубіном і кинула в брудну солому під його ногами. Бери. Гаразд. Він нахилився, виловив його з багна і витороп сорочку. Я не гордий. Монза розвернулася і пішла до сходів, звідки лилося світло ламп. То ось як усе закінчується, га? гукнув він. Це кінець? Вважаєш, ти заслужив на щось краще? І вона зникла. Він надів персен на мізинець і дивився, як той мерехтить. Заслужив на щось гірше. «Рухайся, виродку. гаркнув вартовий, махнувши мечем. Тіпловишкірився. вишкірився. «Ого, не хвилюйся, мене вже нема! Я сити донесхочу штирією!» Він усміхнувся, вийшовши з темного тунелю на міст, що вів із фонтезармо. Почухав обличчя, а тоді вдихнув на повні грудних холодне повітря свободи. Якщо добре подумати, то з урахуванням того, що трапилося, йому ще пощастило. Може, він і втратив у штирі око? Може й повертався небагатшим, ніж колись зайшов з корабля, але він став кращим. І в цьому не було жодних сумнівів. Став мудрішим. Колись він був сам собі найлютішим ворогом. Тепер він ворог усім іншим. Він із нетерпінням чекав повернення на північ. Там він знайде собі роботу, що йому по душі. Можливо, зробить невеличку зупинку в Уфріті. Навідає свого давнього приятеля Воссулу. Він спускався з гори далі і далі від фортеці, і тільки черевики репіли в сірій пилюці. Позаду нього сходило сонце кольору запеклої крові. Кінець. Текст читав Рік Санчес.